He Capitolul 11. Trimit și lui Ioan botezătorul și mărturia lui Isus despre Ioan, cetățile nepocăite, lauda Tatălui, chemarea către cei împovărați. text. Sfârșind Isus de dat aceste învățături celor 12 ai săi, a trecut de acolo ca să învețe și să propovăduiască mai departe prin cetățile lor. Tâlcuire după ce i-a trimis pe ucenici la propovăduire, încetează de a mai face minuni și nu mai învață în adunări, căci dacă ar fi fost el de față și el ar fi vindecat, nimeni n-ar mai fi venit la ucenici. Deci ca să aibă ei loc de a tămădui, el se mută de acolo. Text Și auzind Ioan în închisoare despre faptele lui Hristos și trimițând pe doi dintre ucenicii săi, au zis lui, Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul?" Tâlcuire Ioan nu întreabă ca și cum nu l-ar fi cunoscut pe Hristos, căci cum să nu-l știe pe acela pentru care a mărturisit, iată mielul lui Dumnezeu. Și fiindcă ucenicii lui pismuiau slava lui Isus, îi trimite să vadă minunea. Și astfel să creadă cu adevărat că Hristos este mai mare decât Ioan. De aceea se și preface Ioan a întreba, Tu ești cel ce vine?" adică cel care este așteptat în Scripturi să vină în trup? Unii zic că a întrebat aceasta cu privire la pogorarea la iad, adică tu ești cel ce vine și în iad. Sau pe altul să așteptăm, dar hulitor este a spune așa, că Ioan, fiind mai mare decât prorocii, cum să nu fi știut de răstignirea lui Hristos de pogorârea sa la iad? Și mai mult, l-a numit Miel, căci Domnul avea să se junghe pentru noi. Deci Ioan știa că și în iad se va pogorâi Domnul cu sufletul, ca și acolo să mântuiască pe cei ce ar voi să creadă, de s-ar fi întrupat el în zilele lor, precum zice Grigorie teologul. Și nu întreiau pentru că nu știa, ce vrând să încredințeze pe ocenicii săi despre Hristos, prin lucrarea minunilor, căci iată și ce răspunde Hristos la această întrebare. Ext. Și Iisus răspunzând le-a zis, Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea și șchiopii umblă. leproși se curățesc și surzi aud. Morții viață și săracilor se benevestește. Și fericit este acela care nu se va sminti într-o mine. Tălcuire. N-a spuneți lui Ioan că eu sunt cel ce vine, ci ca cel care știa de ce a trimis Ioan pe ucenicii săra el, le zice. Cele ce vedeți spuneți lui Ioan și mai vârtos acela va mărturisi despre mine. Iar săracii care le se binevestește sunt apostoli, ca unii care erau simpli pescari, nebăgați în seama, dar săraci. Săraci sunt și cei care aud buna veste, adică Evanghelia, și ascultă pentru veșnicile bunătăți și bogății. Și arătând Domnul ucenicilor lui Ioan, că nu-i sunt tăinuite gândurile lor, zice, Fericit este acela care nu se va sminti într un mine, pentru că aceia mulți se îndoiau de el." Text. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Au trestie clătinată de vânt? Tâlcuire. Poate că, auzind poporul de întrebarea lui Ioan, se va fi smintit, crezând că și Ioan se îndoiește de Hristos cu lesnire și a schimbat cugetele. Deci, înainte, el mărturisea pe Hristos. Deci, pentru a îndepărta de la ei acest gând, zice Hristos, nu este Ioan treste, adică lezi neschimbător. Căci dacă ar fi așa, de ce v-ați mai dus la el în pustie? Căci nu ca la treste, adică la om care lezi nesiclatină v-ați dus, ci ca la un om mare și statornic. Și așa este precum l-ați socotit. Text. Dar de ce ați ieșit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată! Cei ce poartă haine moi sunt în casele îl cuire. Pentru ca să nu poată zice că s-a desfrânat mai pe urmă, slujind desfătării, spune că îmbrăcămintea lui fiind de păr îl arată ca vrăjmaș al desfătării. Deci dacă ar fi voie să se desfăteze, ar fi purtat haine moi și ar fi stat în case împărăteștea, nu la închisoare. Vezi de aici că nu se cuvine că adevăratul creștin să poarte haine moi. Text. Atunci de ce ați ieșit? Să vedeți un proroc? Da. Zic vou, și mai mult decât un proroc. să Ioan este mai mult decât un proroc, pentru că ceilalți proroci nu mai au prorocit despre Hristos, iar el, chiar și văzător al lui Hristos, Dumnezeu a fost. Lucru care cu adevărat este mare și prea minunat, pentru că ceilalți, după ce s-au născut, au prorocit, iar Ioan, chiar și în mai Maicii sale, fiind l-a cunoscut pe Hristos și a săltat de bucurie. Text Că el este acela despre care s-a scris, iată! I-o trimit înaintea feței tale pe îngerul meu care va pregăti calea ta înaintea ta. Înger l a numit și pentru viața sa cea îngerească și nematerialnică, și pentru că l-a vestit și l-a propovăduit pe Hristos. Deci, în acest fel a gătit calea lui, propovăduindu-l pe el și botezând spre pocăință, căci după pocăință vine iertarea păcatelor pe care numai Hristos o dă, și Hristos a grăit acestea după ce au plecat ucenicii lui Ioan ca să nu le pară că face spre harul acelui, iar prorocia ce s-a zis este de la văorocul maleatric. Text: Adevărat zic Bo, nu s-a ridicat între cei născuți din femei, unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Tălcuire. Cu adeverire hotărăște Domnul că nu este cineva mai mare decât Ioan, iar zicând din femei, se scoate, se înlătură pe sine, că și Hristos se a născut din fecioară. Nu din femei care a venit într-un preunare de nuntă. Text. Totuși, cel mai mic din împărăția cerului este mai mare decât el. Încuiere. Și fiindcă a spus multe cuvinte de laudă despre Ioan, pentru ca să nu li se pară că acesta este mai mare și decât el, zice aici: Eu, cel mai mic, și după vârstă, și după părerea voastră, sunt mai mare decât el în cerului, adică într-o cerere și cerești bunătăți. Iar aici mai mic dec sunt decât el, și pentru că s-a născut mai înainte de mine, și pentru că vi se pare voi, că el este mai mare, dar acolo mai mare sunt eu. Note: Aici Sfântul Maxim Mărturisitor ne tulkuiește numeroasele înțelesuri ale acestor cuvinte ale Evangheliei, cel ce se va smeri pe sine mai mult decât Ioan, căci acesta înseamnă mai mic. Acela e mai mare ca Ioan, sau altfel. Fiindcă se credea că Ioana a dobândit prin contemplație toată cunoștința îngăduită aici, cunoștința cea mai mică și cea mai de pe urmă în viața viitoare e mai mare decât cea de aici. Sau, teologul cel mai înalt e mai mic decât cel mai de pe urmă dintre îngeri. Sau, cel ce stă pe treapta cea mai de pe urmă în viețuire evanghelică e mai mare ca cel mai înălțat în treapta legii. Text din zilele lui Ioan botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia prin stăruință, și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Tălcuire Aici se pare că este nepotrivire, însă nu este așa. Deci ea aminte că, zicând Iisus că este mai mare decât Ioan, îi pe ei ca să creadă în el, arătând că mulți răpesc împărăția cerurilor, adică credința în el. Și dacă este nevoie de multă silință în a lăsa pe tată și pe mamă și a nu ne uita nici chiar la sufletul nostru, atunci, pentru împărăție, câtă silință și străduință nu ni se cere. Note. Sfântul Marcul Ascetul ne învață când Iisus zice, cei ce se silesc răpesc împărăția cerurilor, vorbește despre voia noastră, vrând ca fiecare din noi să se siliască potrivit cu botezul, ca să nu se abată spre rău, ci să stăruiască în bine. Desigur, precum omul pătimea de silă sub robia stăpânii pe rele, Dumnezeu putea să ne slobozească și să ne facă neschimbători cu sila, dar n-a făcut așa, ci prin botez ne-a scos cu sila din robie, sfințim păcatul prin cruci și ne-a dat poruncile libertății, dar a urmat, sau a nu urma poruncilor, a lăsat la voia noastră liberă. Drept aceea, împlinind poruncile, ne arătăm dragostea față de cel care ne elibera, iar ne purtând grijă de ele sau neîmplinindu-le, -ne, ne dovedim împătimiți de plăceri. Text. Toți prorocii și legea au prorocit până la Ioan. Încuire. Și aceasta are aceeași urmare, pentru că zice, Eu sunt Cel ce vine, că și toți prorocii s-au plinit, că nu s-ar fi plinit dacă n-aș venit eu, deci nimic să nu așteptați mai mult. Text. Și dacă voi să înțelegeți, El este Ilie Cel ce va să vină. Încuire. Dacă voi să primiți, adică să judecați cu dreapta socoteală și nu cu piznuire, acesta este Ilie despre care a zis prorocul Maleachi că va să fie. Pentru că și înainte mergătorul și Ilie au aceeași slujire. Ioan a venit mai înainte de venirea cea din tâi, iar Ilie va veni mai înainte de venirea ce va să fie. După aceea arătând că aceasta este vorbă umbrită și ascunsă, anume că Ioan este Ilie și că este trebuință de înțelepciune pentru a înțelege, zice Isus. Text Cine are urechi de auzit, În audă Îndemnându-i pe ei spre a întreba și astfel a învăța. Text. Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copilor care șed în piețe și strigă către alții, zicând, V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de și nu m-ați stânguit. Tâncuire. Aici arată-ne statornicia iudeilor, căci, fiind ei grei la nărafuri, nici cu viețuria cea grea lui Ioan nu se împăcau nici cu cea de lui Hristos, ci erau asemenea fruncilor care, pentru ușurătatea minții lor, cu nimic nu se împacă, fiindcă de le cântă cineva deja le nu le place, iar de le fluieră, veselos, nici așa. Text. Deci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și spune, are demă. A venit fiul omului, mâncând și bând, și spun: iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Târcuire. Traiul lui Ioan îl asemăna cu cântare de jale, pentru că Ioan arăta sprime mare și în vorbă și în fapte, iar pe a lui îl asemăna cu fluierul, pentru că vesele era Domnul, cogorându-se tuturor ca pe toți să-i dobândească, și binevestind el împărăția cerului, nu arăta niciun lucru de mâhnire așa cum făcea Ioan. Text Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. Târcuire. Aceasta zice, de vreme ce nici viața lui Ioan, nici a mea nu vă place și toate felurile de le pădați. atunci drept mă arăt eu, cel care sunt înțelepciune, că cu adevărat nu veți mai avea ce spune și pe drept veți fi osândiți, pentru că eu pe toate le-am împlinit. Iar voi neascultând drept mă arătați pe mine ca pe cel ce nimic n-am lăsat neîmplinit. Text. Atunci a început Iisus să muste cetățile în care se făcut cele mai multe minuni ale sale, și nu s-au pocăit. Cărcuire. După ce le-a arătat că El a făcut toate câte se cădea și cu toate acestea au rămas nepocăiți, începe să-i musti. Text. Vai ție, Horazine! Vai ție, Betsaida. Notă. Horazinul este unul din orașele de pe malul lacului Tiberiadei, în partea de nord-vest ca la 4 km de Capernaum. Betsaida, așa tradusă ca fiind casa pescarului, este de asemenea aproape de Capernaum și este locul de naștere al sfinților apostului Andrei, Petru, Filip, Iacob și Ioan. Târcuire Ca să înțelegi că nu din fire erau răi cei ce n-au crezut, și chiar dintr-o lor voie, amintește de Betsaida de unde erau Andrei și Petru și Filip și fiii lui Zevedeu. Ești deci, nu din firei serăutate, ci din voință. Căci, dacă ar fi fost din fire, ar fi fost și aici răi. Text Că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în voi, de mult în sac și în cenușă s-ar fi pocăit. Dar, zic vouă, Tirului și Sidonului le va fi mai ușor în ziua de gății decât vouă. Notă Tirul și Sidonul erau vechi cități comerciale. Acestea erau porturi aflate pe țărul de est al Mării Mediterane mai spre nord de hotarile palestinei, făcând parte din fenice. Tălcuire Îi socotește mai răi pe iudei decât pe cei din Tir și din Sidon, fiindcă cei din Tir și din Sidon au călcat legea cea firească, dar iudeii și pe cea lui Moise, și aceia n-au văzut minuni, iar aceștia chiar văzând au clevetit. Iar sacul ne este semn al pocăinței, precum și cenușa și țărâna, presărate pe capul celor ce jeleau. Text Și tu, Capernaume, N-ai fost înălțat până la cer, până la ea te vei pogorâ. de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine ar fi rămas până astăzi, dar zic vouă că pământul Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție. NOTĂ Amintește de Sodoma și Gomora, ca de cele ce erau cunoscute pentru înveșunarea în desfrâul, iar Tirul și Sidonul pentru convârșitoarea închinare la Idon. cuire. Capernaumul a fost înălțat, pentru că aici a trăit Isus și este slăvit ca o patrie a Lui. Dar pentru că nu au crezut locuitorii Lui, la nimic nu i-a folosit aceasta. Și mai vârtuos a fost osândit până la Iad, căci având un astfel de locuitor, nu s-a folosit de darul Lui. Și deoarece Capernaum înseamnă locaj de mângâieri, vezi că măcar de se va și învrednicii oarecine să se facă locaj al Mântuitorului, adică al Sfântului Duh, dar după aceea se va înălța cu cugeturi și se va ridica până la cer, acela cu adevărat va cădea din pricina înalte și trufașe cugetări. O, omule, pentru aceasta înfricoșează-te! Text În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis, Te slăvezi pe tine, Părinte, Doamne, al cerului și al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepti și priceput și le-ai descoperit pruncilor. cuire. Ceea ce zice înseamnă, îți mulțumesc, O, Părinte, că iudeii, cărora li se părea că sunt înțelepți și scusiți în Scripturi, nu au crezut, iar cei neînvățați și ce prunci au crezut și au cunoscut tainele. Iar Dumnezeu a ascuns tainele de la cei care se par a fi înțelepți nu din pismă sau făcându i se pricină de necunoștință, ci pentru că erau și prin însă și aceasta, că li se părea lor că sunt înțelepți. Iar cel ce se socotește înțelep și se încrede în cunoștința sa, nu cheamă pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu, că nu este chemat, nici nu-l ajută, nici nu-i descoperă tainele sale. Și în alt timp, Dumnezeu mai vârtos pentru iubirea sa de oameni, multora nu le descoperă tainele, ca să nu fie munciți, ca unii care după ce le-au cunoscut, i au defăimat pe el. Text Da, că căci așa a fost bunăvoierea înaintea ta. Târcuirea. Aici arată iubirea de oameni a Tatălui. Căci fără a fi rugat, a descoperit prunciului, așa bine plăcându-i lui dintr-un început, bună bunăvoire este vrerea și plăcerea lui. Text. Toate mi-au fost date de către Tatăl meu. Tâlpire. Mai sus a zis Tatălui, a descoperit o părinte. Dar ca să nu crezi că el nimic nu face și că toate sunt al tatălui adaugă. Toate îmi sunt date mie și o stăpânire este a mea și a acelui. Iar auzind că sunt date, nu sunt că sunt date ca unei slugi care este mai prejos, și ca unui fiu i s-au dat lui, pentru că s-a născut din tatăl. Iar dacă nu s-ar fi născut și de nu ar fi fost de aceeași ființă cu tatăl, nu i s-ar fi dat. Că zice, toate îmi sunt date mie, nu de la stăpânul, ci de la tatăl meu, tot așa cum zici când se naște un prun frumos dintr-un tată frumos că i s-a dat frumusețea de la tatăl său. Text. Și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu cunoaște nimeni, decât numai Fiul, și cel care va voi Fiul să-i descoperi. Pe cuie. Lucrul cel mai mare îl spune acum. Nu este de mirare că sunt stăpâna toată, fiindcă și mai mult am, adică Eu îl cunosc pe Tatăl și așa îl cunosc, încât și altora îl descoper pe El. Însă ia aminte că mai sus a zis că Tatăl a descoperit pruncilor tainele, iar acum zice că Fiul descoperă pe tată. Vezi, dar puterea tată și a Fiului, de vreme ce și Tatăl descoperă, dar și Fiul. Text. Veniți la mine toți cei osteniți și împăvărați, și eu vă voi odihni pe voi. cuire Pe toți îi cheamă, nu numai pe iudei ci și pe păgâni, căci așa vei înțelege osteniți. Adică pe iudeii care păzeau rândurile cele grele ale legii și se osteneau lucrarea poruncilor ei, iar prin păvărați vei înțelege pe păgâni, care erau strâmbtorați de greutatea păcatelor. Deci pe toți aceștia îi Hristos, pentru că ce osteneală este în acrede a, a mărturisit și a te boteza. Și cum nu este o odihne de vreme, ce aici ești fără de grijă pentru cele ce au fost făcute mai înainte de botezi, iar dincolo de asemenea o odihne te va primi pe tine. NOTĂ Sfântul Grigori Sinaitul ne învață. Nici o lucrare tupească și hovnicească nu dă roadă. Dacă nu e săvârșită cu durerii sau cu steneală, fiindcă împărăția ceilor se ia cu sila și cei ce se silesc cu răpesc pe ea, Iar silă a numit simțirea dureroasă a trupului în toate, că altfel sunt poate mulți care au lucrat o lucrează ani înderungați. Dar fiindcă nu au pus osteneală și durerii prin râgna fierbinte a inimii, s-au lipsit de curăție și de împărtășirea Sfântului Duh, lepădând asprimea durerii. Cei ce lucrează fără grijă și cu moleșeală ostenesc poate mulți la arătare. Dar niciodată nu vor culege roadă din pricină că nu au pus durere în ea, rămânând în adâncul lor lipsiți de ea. Text. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inimă și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Tălcuire. Jugul lui Hristos este smerenia și blândețe, Ești Cel care se smerește înaintea tuturor. Află o dihnă, când fără tulburare, precum și trufașul, și cel cuprins de slavă deșartă, cururea se află în griji, nevoind să fie mai mic decât alții, ci socotind cum va fi mai mult slăbiți și cum îi va pirui pe prăjmași. Deci, jugul lui Hristos, adică smerenia, este ușor, căci mai lesne este firii noastre smerite, să se smerească decât să se înalțe. Dar și toate poruncele lui Hristos în numesc jug fiindcă ele ușoare, fiind prin răspătirea ceva să fie, deși puțină vreme par a fi grele. Notă. Ava cu cuiește. Iată cum Domnul le a învățat aici, pe scurt, printr-un cuvânt scurt, rădăcina și pricina tuturor și leacurilor în vederea tuturor bunătăților. Ne-a arătat că mândria e cea care ne-a doburât și că este cu neputință să fim miluiți altfel decât prin ceea ce este contrariei, prin smerita cugetare. Căci mândria naște disprețuirea și neascultarea pierzătoare, precum smerită cugetare naște ascultarea și mântuirea sufletului. Iar când zic smerită cugetare, înțeleg pe cea adevărată, nu smerenia în cuvântul simplu și în arătare, înțeleg starea lăuntrică smerită, născută în chip propriu, în inima însăși, în cugetul însuși. Căci zice, sunt blând și smerit cu inimă. Deci cel ce voiește să afle adevărata odihna Sufletului Său, să învețe smerita cugetare și va vedea că în ea este toată bucuria și toată slava și odihna, precum în mândrie sunt toate cele din potrivă. Căci de unde am venit la toate necazurile acestea? De deci ce am căzut în toată starea aceasta vrednică de plâns? Nu din pricina mândriei noastre, nu pentru neînțelepciunea noastră, nu pentru că ținem la voia noastră cea ce rea, nu pentru că stăpânește nu e mărăciunea voiei noastre?